Срібляста завіса. Зап'ястя круп'є рухалося з такою плавною легкістю, що здавалося було без кісток. Воно спокійно, невпинно, без вагань, рухалось над зеленим сукном зі зміїною спритністю. Лопаточка круп'є, як велике блюдце для масла, підтягувала карти, струшувала їх, жонглювала ними і спускала безперервним потоком через щелину в столі. Жоден голос не порушував тиші казино – ула-бандалет. Раплялися винятки, але тільки не сміх. Високі червоні штори та м'які червоні підлоги створювали відповідну атмосферу біля дюжини столів. Біля одного з них, стола номер 6, круп'є монотонно бубонів. «Шість тисяч банко? Шість тисяч банко? Банко», – сказав молодий англієць. Карти плавно ковзнули до його туфель. Молодий чоловік знову програв. У Круп'є не було часу помічати надто багато. Тисячі людей, які проходили повз нього за сезон, навряд чи були для нього взагалі людьми. Голова його була подібна до калькулятора. Він чув клацення, стежив за рухом номерів, і це все, на що йому вистачало часу. Проте його інтуїція була розвинена так гостро, що він міг сказати з точністю до ста франків, скільки грошей залишається в гравців за столом. Молодик, що сидів навпроти, був майже без грошей. Краще бути обережним, це може означати неприємності. Рупія кинув швидкий погляд на людей за столом. П'ятеро гравців, всі англійці, які слід очікувати. Білява дівчина з чоловіком похилого віку, очевидно, батьком. Він був лисий і виглядав хворим. Дихав уривчасто. Кремезний, схожий на військового чоловік, до якого хтось звернувся полковник Марч. Повний, прилизаний, смаглявий юнак із вигнутими бровами. Чи він дійсно англієць? Його самовдоволення зростало з кожним новим виграшем, а гаманець, набитий тисячними банкнотами, лежав біля ліктя і нарешті молодик, який так багато програв. Молодий чоловік підвівся з-за столу. Безпристрасним його обличчя назвати не можна було. Воно настільки сильно виражало збентеження, що білява дівчина не витримала. Ідете, те Вінтон?» – поцікавилася вона. «Е, так», – пробурмотів молодик. Він здавався вдячним за цю маленьку допомогу, кинуту під час його сум'яття. Хопився за неї і посміхнувся у відповідь. Не щастить поки що. Саме час, щоб випити та піднести молитви для наступної сесії. Послухай, думав Джері Вінтон, чому ти стоїш тут і щось пояснюєш? Це несерйозно. Тобі треба забиратися звідси. Навіть якщо це означає невеликі неприємності. Усі вони знають, що ти програв. «Зупинитись? Розсміятись, як бовдур? І відійти від столу?» Він глянув у вічі світловолосій дівчині і вирішив, що не варто бути таким дурним. «Треба випити», – повторив юнак. Він попрямував від столу, переслідуваний, як йому здавалося, уявним сміхом. Прилизаний молодик підняв своє місяцеподібне обличчя і просто подивився на нього. Проте це викликало лють у Джеррі Вінтона. «Клятий лабанделет», клята бакара та все інше. Ще один хлопець міркував круп'є, матиме проблеми з готелем. «Банко? Сім тисяч. Банко?» У барі, що межував з кімнатами казино, Джері Вінтон заліз на один з високих стільців, що зветься Арманьяк, і штовхнув останню сотенну банкноту через прилавок. Його голова була забита рядком цифр – написаних у тонкому французькому стилі. Прийде рахунок із готелю за тиждень. Скільки? Чотири, п'ять, шість тисяч франків. Рахунок буде пред'явлений йому завтра, а все, що в нього було сьогодні – це зворотний квиток на літак до Лондона. У дзеркалі забаром з'явився новий образ. Це був товстий, прилизаний юнак із тлустим обличчям, який зірвав великий куш за столом який навіть зараз з любов'ю торкнувся свого гаманця, перш ніж прибрати його. Він виліз на стілець поруч із Джеррі, замовив мінеральну воду. Які проникливі, розбірливі та хитрі ці азартні гравці. Прибулий запалив обрубок сигари в кути курота і заговорив. «Програлися?» – недбало поцікавився він. Джері Вінтон вп'явся поглядом у його відображення в дзеркалі. «Мені здається», – процідив він крізь зуби, вбивчо-повільно підбираючи слова, «що це моя справа і нікого іншого не стосується». «О, це правильно», – погодився незнайомець у тій же неприємній і недбалій манері. Він зробив кілька затяжок, випив трохи мінеральної води і додав. Гадаю, що досить серйозно, еге ж? Якщо це питання, сказав Джері, обертаючись, так вас цікавить, то ні, несерйозно. У мене вдома багато грошей. Проблема полягає в тому, що зараз лише вечір п'ятниці, і я не можу зв'язатися з банком до понеділка. Хоча це була абсолютна правда, він бачив, що сумніви у його співрозмовника дедалі більше зростають. «Це просто клята неприємність, бо мене не знають у цьому готелі. Але лише неприємність, не більше!» Співрозмовник посміхнувся сумно та недовірливо, похитав головою. «Та годі, думаєте, я можу в це повірити?» «А мені байдуже, вірите ви чи ні?» «Вам треба бути обережнішим», – порадив співрозмовник незворушно. Оскільки Джері зіскочив зі стільця, він потягнувся і схопив його за руку. «Не треба так поспішати. Я не сперечатимусь з вами. Але скажіть, як ваші нерви?» «Мої що?» «Ваші нерви. Як ви ставитесь до дещо ризикованих справ?» Продовжив співрозмовник глузливо. Джері озирнувся на байдуже самовпевнене обличчя над склянкою з мінеральною водою. Ноги співрозмовника обхопили ніжки стільця. Коротка верхня губа самовпевнено піднялася. Глумливий погляд. «Хочу вас дещо спитати», – наполягав він. «Моє ім'я Дейвос. Ферді Дейвос. Мене всі знають». Він показав рукою у бік натовпу. «Чи не хотіли б ви заробити 10 тисяч франків?» «Хотів би. І більше хотів би». Але я не знаю, чи захотів би заробити їх таким бізнесом, як ваш». Дейвус був незворушний. «Не варто порівнювати, хто з нас порядніший. Це не вразить мене і не допоможе вам. Я ще раз питаю, чи хотіли б ви заробити 10 тисяч франків? Це злишком покриє те, що ви винні, чи не так? Гадаю, що так. То хочете ви чи не хочете заробити 10 тисяч франків? «Так». «Хочу!» – огризнувся Джері через плече. «Добре, зверніться до лікаря!» «Що?» «Зверніться до лікаря!» – спокійно повторив Дейвос. «Скажіть, що ви хочете тонізуючий засіб для зміцнення нервів?» «Пігулки!» «Ні, я не жартую!» Він глянув на годинник. Стрілки показували за п'ять хвилин одинадцяту. Підете за цією адресою?» Уважно вислухаєте те, що я вам скажу, і 10 тисяч франків ваші. Номер 2 Площа Сан-Жан, Авеню де Фар, о першій годині ночі. Не раніше і не пізніше. Отримайте ліки і повертайтесь до Англії. Зробите роботу добре і отримаєте на місці, можливо, понад 10 тисяч. Якраз і перевіримо, які у вас нерви. Містечко Ла Бонделет це смужка сріблястого пляжу вздовж каналу, заповнена дивно пофарбованими будинками з плоскими дахами, які надають місту вигляду, ніби з фільму Уолта Діснея. Але саме місто має ще одну визначну пам'ятку – англійську колонію, яка через традиційну фешенебельність лежить за великими деревами. Поруч із казино знаходяться три великі готелі – ошатні, стентами та імітацією готичних веж, спрямованих в небо. Повітря насичене ароматами, побрязкуванням відкритих екіпажів і цоканням копит уздовж широких авеню. Мистецтво витягувати гроші з гостей тут настільки досконале, що, здається, ніби руки ваші лізуть у кишені навіть у вісні. Ночами, коли все в лабенделет закрито, крім казино, Лише промінь великого острівного маяка пробігає вулицями. Він засліплює, а потім завмирає. І так кожні 20 секунд. Коли Джеррі Вінтон крокував під деревами до авеню маяків, цей промінь починав розпливатися під дощем. Площа Сан-Жан, Авеню де Фар. Де я? Що я роблю? Якби Дейвос звернувся до нього за інших обставин, зізнався собі Джері, він би не звернув на нього жодної уваги. Але в той момент роздратування і цікавість взяли гору. Крім того, якщо це не якийсь стрюк, йому б дуже стали в пригоді ці десять тисяч франків. Можливо, тут і був якийсь обман, але чи не все одно? Дощ змусив його завагатися. Краплі шелестіли у кронах дерев. І цей шелест лише наростав, коли він побачив вивіску, що вказувала напрямок до Авеню де Фар. Дощ посилювався, адже Рі був без капелюха та пальта. Проте він серйозно мірився подивитись, що буде далі. Попереду була вулиця з фешенебельними віллами, освітлена лише іскрами газових ліхтарів. Пекельна темна вулиця. Щось дивне, більш ніж дивне було у цьому – «Не всі незнайомці запитують вас, наскільки сильні ваші нерви, а потім ще й пропонують 10 тисяч франків лише за те, щоб пройти митницю». «Яка все-таки була причина? Чому?» І тут він побачив Дейвоса. Дейвос не помітив його. Він був попереду Вінтона, йшов швидко і маленькими кроками вздовж тьмяно освітленої вулиці. Біле світло від маяка промайнуло над головою – перетворивши дощ на срібло, і Джері міг бачити блиск його гладкого чорного волосся і жовто-коричневе пальто, в яке він був одягнений. Піднявши комір смокінга, Джері пішов за ним. У кількох ярдах попереду Дейвос сповільнив крок. Він глянув довкола і нагору. Ліворуч від нього був вхід у внутрішній двір, очевидно, на площу сан -Жан. Але назвати цей квадрат площею було благородним перебільшенням. Це всього лише глухий закуток – близько 20 футів завширшки і 40 завглибшки. Дві з трьох сторін були простими високими стінами із білої цегли. Третя сторона, праворуч, була сформована з високого житлового будинку. Всі вікна щільно зачинені віконницями. Однак ознаки життя в будинку таки були – над його дверима горіла тьмяним світлом біла куля, освітлюючи поруч латунну дощечку з ім'ям лікаря. Поважний будинок, жалюзі з блакитними візерунками, порожній тупик і в ньому Дейвос. Все це Джері побачив одразу. Потім він рушив назад із тупика. Дощ обрушився на нього потоком води, розмиваючи тьмяну білу кулю світла. Дейвос майже дійшов до дверей лікаря. Він зупинився, ніби обмірковуючи чи розглядаючи щось. А потім? Джері Вінтон пізніше присягався, що відвів погляд від Дейвоса лише на секунду. То була правда. Джері насправді озирнувся на авеню Дефар і підбадьорився, побачивши на певній відстані фігуру поліцейського. Те, що змусило його повернутися назад, був шум ступика. Щось середнє між кашлем і криком, ніби щось булькало під дощем. І після цього звук падаючого на асфальт тіла. Мить тому Дейвос був на ногах. Наступної миті він уже лежав боком на асфальті, в агонії. Над головою знову прокотився промінь маяка. Джері підбіг до Дейвоса, подолавши всього з півдюжини широких кроків, побачив усю сцену, вихоплену цим миттєвим світлом. Пальці Дейвоса все ще стискали або намагалися стискати туго набитий гаманець, який Джері бачив у нього в казино. Жовтокоричневе пальто потемніло від дощу. Каблуки Дейвоса дряпали бруківку, бо він був заколотий ударом у тильну частину шиї важким ножем з полірованою металевою ручкою, довжиною не більше 4 дюймів. Потім гаманець вислизнув з його рук і плюхнувся в калюжу. Чоловік помер. Джері дивився і не вірив своїм очам. Автоматично він простяг руку, підняв скалюжі гаманець і потрусив його. Одразу ж позадкував, бо почув стукіт важких кроків і побачив дощовик поліцейського. «Стояти!» – вигукнув служитель закону французькою. Поліцейський різко зупинився. Побачивши тіло на бруківці, він різко видихнув, ніби його вдарили в живіт. Джеррі напружив мозок, намагаючись зв'язати свою французьку в потрібні фрази. "Його цей гаманець", сказав він, простягаючи його. "Так, я бачу. Він помер". Це здається очевидним, погодився полісмен, видавши схожий на пирхання звук. "А ну, дайте мені його, швидко-швидко. Його гаманець". Поліцейський простяг руку, схопивши гаманець пальцями. І додав, жодних дурниць, я готовий вислухати вас. Але я не вбивав його. Це ще належить з'ясувати. Приятелю, чи не думаєте ви? Він замовк. Біда була в тому, що все сталося надто швидко. У Джері було відчуття, ніби він один із тих, кому продавець в супермаркеті з ураганною швидкістю впарив якусь величезну і непотрібну річ, перш ніж він зрозумів, що воно таке. Так і тут. Сталося щось незрозуміле. Він бачив, як на його очах був заколотий чоловік на ім'я Дейвос. Заколотий прямим ударом ззаду. Тяжкий ніж увійшов у потилицю по прямій лінії, з невеликим нахилом, ніби удар був завданий з боку бруківки. Але в цей час Дейвос був один у безлюдному тупику, порожньому, як коробка з-під печива. «Це не моя справа думати!» коротку відрубав поліцейський. Я зроблю свої записи та доповім комісарові. Ну? Він відступив до погано освітленого дверного отвору і напружено, поглядаючи на Джері, витяг записника. Давайте без дурниць. Ви вбили цього чоловіка і намагалися пограбувати його. Я вас бачив. Ні. Ви були з ним самі у дворі. Я бачив це на власні очі. Так, це правда. Добре, що ви знаєте. Чи бачили когось ще на подвір'ї? Ні. А якщо чесно, чи міг убивця підійти непоміченим? Джері змушений був визнати, що це неможливо. З двох боків були високі цегляні мури. З третього боку – будинок, двері та вікна якого не були навіть прочинені. У той час, коли він озирався, жоден вбивця не міг наблизитися, заколоти Дейвоса, і знову відступити і сховатися. Немає жодного укриття. Було очевидно, що Джері навіть не може розумно відбрехатися. Він просто був збентежений. «Не знаю, що сталося», – наполягав він. «Одну хвилину він там був, а потім упав. Я не бачив нікого». І потім проблиск світла промайнув у його голові. «Зачекайте, цей ніж там...» Його ж хтось устромив у нього?» З широкою сардонічною усмішкою дивився на нього поліцейський. «Стромив?» – ви кажете. «Стромив звідки?» «Я не знаю», – зізнався Джері. Проблиск світла в голові зник. Він знову глянув на білі цегляні стіни та на будинок. «Звідки міг взятися ніж?» «Розглянемо положення ножа», – запропонував поліцейський, намагаючись застосувати логіку. «Цей джентльмен йшов перед вами, спиною до вас?» «Так». «Добре, у нас прогрес», – наголосив він. «Ніж входить у потелицю прямою лінією. Він заходить у напрямку з того боку, де ви стояли. Чи могли б його встромити після того, як ви зайшли у двір?» «Ні, це неможливо». «Ні, це очевидно» вигукнув поліцейський. «Я не можу більше слухати всілякі дурниці. Я був поблажливий до вас, тому що ви англієць, а у нас інструкція бути поблажливим до англійців. Але це виходить за межі розумного. Ви пройдете зі мною до мерії. Подивіться на гаманець. Він що, його дістав і запропонував вам зі словами «Мсьє, зробіть честь, візьміть мій гаманець?» «Ні, гаманець уже був у нього в руці». Ви кажете, гаманець був у нього в руці? Чому? Я не знаю. Джері замовк. Тому що тепер історія його програшу в казино набувала трагічного значення. І тому що він почув, як відчинились двері. З будинку лікаря вийшла світловолоса дівчина, яку минулого разу він бачив у казино. Поруч із дверима малатунна табличка сповіщала «Доктор Едуард Геберт». Під ім'ям були години прийому та рішучий заклик «Говоріть англійською». За дівчиною, витягаючи шию, стояв небритий чоловік середнього віку з великим почуттям власної гідності. Його окуляри мали широку чорну стрічку, яка, здавалося, утворює електричний ланцюг з кінцями його підкручених вгору вусів. Але Джері Вінтон не дивився на лікаря Геберта – він дивився на дівчину. На додачу до легкої шубки вона одягла шарф кремового кольору, обгорнувши його навколо голови. У руках у неї була крихітна коробочка, загорнута в білий папір. На її гладенькому, стривоженому обличчі з великими блакитними очима здавалося, відобразився вираз обличчя покійника, що дивився на неї з бруківки. Дівчина сіпнулася назад, натрапивши на поліцейського. Потім, спершись однією рукою на руку доктора Геберта, іншою різко вказала на Дейвоса. «Це той чоловік!» – вигукнула вона. Мсьє Горон, префект поліції, був спокійним, доброзичливим чоловіком, відомим своїми приємними манерами. Злочин, рідкісний Ула Банделет, засмутив його. Але він був професіоналом – о першій годині ночі він сидів у своєму кабінеті в мерії, розглядаючи нігті і гойдаючись туди-сюди в скрипучому кріслі, звук якого вже почав діяти Джері Вінтонові на нерви. Дівчина, яка вже в десяте назвала своє ім'я як Елеонора Гуд, була наполеглива. «Мсьє Горон, мадмуазель», – відчуливо промовив префект, – здавалося, прокинувшись від дрімоти. Елеонора Гуд обернулася і кинула на Джері Вінтона відчайдушний погляд. «І «Я лиш бажаю знати», – наполягала вона прекрасною французькою, – «чому ми тут? Доктор Геберт і я. І містер Вінтон, коли вже на те пішло». Цього разу погляд, який вона кинула на Джері, був усміхнений і дружній. Той тип людського погляду, який розтопить навіть душу лиходія. «Але щодо нас? Чому?» «Ми навіть не свідки, адже я розповіла вам, чому була в будинку доктора Геберта». «Ваш батько, мадмозель, пробурмотів префект. «Так, він хворий. Лікар Геберт протягом кількох днів лікував його. Сьогодні ввечері в нього стався ще один напад у казино. Містер Вінтон може це підтвердити». Джері кивнув головою. «Старий за столом, – подумав він, – звичайно ж виглядав хворим». «Я відвела батька назад до готелю «Британь» о пів на дванадцяту», – продовжувала дівчина досить гарячково. Намагалася зв'язатися з доктором Гебертом по телефону, але не змогла додзвонитися. Тоді пішла до нього додому. Це недалеко від готелю. На своєму шляху я бачила цього чоловіка, того, якого ви називаєте Дейвосом. Я подумала, що він переслідує мене. Мені здавалося, що він дивиться на мене з-за кожного дерева. Ось чому я сказала, ось той чоловік, коли побачила, що він лежить на тротуарі з розплющеними очима, жодним чином не реагуючи на дощ. Це було страшне видовище. Я була засмучена. Ви звинувачуєте мене? Мсьє Горон невизначено гмикнув. Я підійшла до будинку доктора Геберта, можливо, за 20 хвилин до 12-ї. Він уже збирався відпочивати, але погодився піти зі мною. Я почекала, поки він одягнеться. Ми вийшли та на порозі виявили те, що ви знаєте. Будь ласка, повірте, це все, що я знаю». Вона була незвичайною особистістю з надзвичайно виразним голосом. Надаючи перевагу різкому тону, вона намагалася переконати префекта. Потім вона різко додала англійською, дивлячись на Джері. «Він був малоприємним бидлом». Але я й на йоту не вірю, що ви його вбили. Дякую, але чому? Не знаю, щиро відповіла Елеонора. Ви просто не могли. У цьому є логіка, вигукнув Мсьєгорон, що сили стукнувши по столу. Голосно рипнуло крісло. Від багатьох ламп в офісі пахло креозотом. На столі перед префектом лежав промоклий гаманець Дейвоса. І, що цікаво, крихітна кругла коробочка за горну